a Katalin A bársony színe Van egy visszatérő álmom. Mostanában különösen gyakran jön elő. Álmodom valami hosszabbat, és ez a visszatérő kép pedig csak úgy, közben, mint a tévében, a filmekben, a reklámok, bevillan egy pillanatra. Aztán megy tovább a másik, hosszabb álom. – És mi ez a bevillanó álom? – fordult hátra Péter. Útközben beszélgettek, és Péter többet nézett hátra Klárára, mint előre az útra. Klára mégis olyan biztonságban érezte magát a kocsi hátsó ülésén, mintha a táj, amit az ablakból látott, csak filmen vonult volna előtte. Bízott Péter rutinjában, ügyességében, nyugodtan fecsegett mindenféléről, ami éppen az eszébe jutott. Nem félt, hogy kiegyenesítenek egy kanyart. Ez a bevillanó kép, ez nagyon érdekes. Nem tudom pontosan leírni, mert olyan rövid időre villam be, hogy nem tudom rendesen megnézni, megjegyezni, hogy reggel lerajzóhassam. Viszont amikor újra látom, azonnal felismerem. Mégis mi van a képen? Semmi más, csak néhány csillag, egy csillagkép. Néha én is álmodom csillagokról, de reggelre teljesen kimegy a fejemből. Most, hogy így mondod, rémlik valami. Felidézted az elfelejtett álmot? Fekete alapon halvány színes fénypontokat látok. Fekete bársonyos színes ékkövek mindig olyan ismerősek, de olyan más, mint a valóság. A valóságban, ha felnézek az égre, nagyon sötétkék alapon látom az alig színes fénypontokat. Sötétkék a bársony, és haloványak az égkövek. Igen, ez biztosan a légkör miatt van. Talán egy űrhajóból lehet azt látni, amit te álmodsz. Klára ölében fészkelődni kezdett az eddig szundikáló kiskutya. Fekete-fehér foltos bundácskájában mókás pofiával olyan volt, mint egy kis bohóc. A kiskutya nagyot ásított, és másik oldalára fordult, és folytatta a szundikálást. Az állatkórházból vitték hazafelé, még kába volt a gyógyszerektől. Klára kis kedvence igen mérges jószág volt, most is egy verekedés nyomait stoppolták össze rajta. Klárának a kutyáról eszébe jutott egy eset, amit rögtön el is mesélt Péternek. Egyszer későn este tartottam hazafelé. Áramszünet volt. Se az utcai világítás, se az ablakok nem zavarták a csillagok fényét. Megálltam bámészkodni. Sokáig néztem a sötétkék bársonyt, a halovány égköveket, Kerestem azt a bizonyos csillagképet. De még hasonlót sem találtam. Nézelődés közben elszívtam egy cigarettát. Ahogy el akartam dobni a csikket, leengedtem a karom, az ujjaim hirtelen valami puhát és meleget érintettek. A szívverésem is majd elállt az ijegységtől. Na és mit gondolsz, mihez értem hozzá a nagy sötét süket éjszakában? Na mihez? Nézett hátra kíváncsian Péter. Hát a szomszédék hatalmas fekete dobber ült a lábamnál, és bámulta a csillagokat, vagy csak azt nézte, hogy én mit nézek. Nem csoda, hogy megijedtél. Szerencsére annyira megijedtem, hogy hang sem jött ki a torkomon. Ha sikítani tudok, biztosan megharap. Szerencséd volt, nevetett Péter. Igenis, meg nem is. A kutya ugyan nem evett meg, de a csillagképre sem akadtam rá. Talán, ha még tovább nézelődhettem volna. Lehet, hogy az a csillagkép nem is létezik, csak a te álmodban. Lehet, de az is lehet, hogy nagyon is létezik. Az a furcsa érzésem van mindig, hogy nagyon is jól ismerem ezt a képet, de nem tudok rájönni, hogy honnan ismerem. Péter most előrefordult és kezdett komolyabban odafigyelni az útra, a vezetésre, hiszen kanyarok, útszűkületek, koszorúval díszített diófák és egyéb csemegék következtek. Tudta, hogy most már vége a beszélgetésnek. Klára házáig már nem hall többet kutyákról és csillagokról, hiszen Klára is jól ismeri az utat és nem fogja elvonni a figyelmét. Mindenki visszatért az anya hajóra? Kérdezte a parancsnok. Nem, uram. Ketten még hiányoznak. Felelte a. Ki az a kettő? Petr és kla uram. Leadta nekik a kódot? Igen, uram. Az előkészítő kódot már több időegység óta sugárzom nekik, de még egyszer sem jeleztek vissza. Az indulási kódot is leadtam, de nem reagáltak. Ellenőrizte a rendszert? Igen, uram, a helyzetjelzőjük működik, de a kommunikátoruk bizonytalan. Régóta vannak már lenne a terepen, sok minden történhetett a készülékeikkel. Nem tudom, mennyit vehettek az adásból. Küldjek leértük valakit? Arra már nincs idő. Hol vannak most? Egy közép-európai város közelében. Távolodnak tőle. ketten ott vannak? Igen, uram. Máskor is előfordult már, hogy azonos ponton tartózkodtak? Igen, uram. Ez szabályzat ellenes, de ez most nem érdekes. Gyakran tartózkodnak ugyanazon a ponton? Gyakran, de szabálytalan időközönként. Zetta Próbálta már akkor hívni őket, amikor azonos ponton vannak? Nem, uram. Az álomfázist, amikor a kommunikátoron legjobb a vétel, mindig más-más helyen töltik. Nincs idő megvárni, hogy álomfázisba kerüljenek. A parancsnok hangosan gondolkodott. Viszont azonos ponton tartózkodnak. A két... Ki tudja, milyen állapotban lévő kommunikátor, talán elég erős lesz ahhoz, hogy vegyék az üzenetet. Adjam le a jelet? kérdezte Zetta. Igen, próbáljuk meg! A kis kutya Ilyetten kapta fel a fejét.